Розділ 6. Західний ліс У місячному світлі Ранд не дуже добре міг роздивитися батькову Рану, але вона здалася йому радше просто неглибоким порізом уздовж одного з ребер, з долоню завдовжки, не більше. Він недовірливо похитав головою. Йому доводилося бачити, як батько отримував рани серйозніші за цю, і навіть не припиняв працювати, хіба що на хвилинку, аби промити подряпину. Юнак поспішно оглянув тему з голови до ніг, шукаючи небезпечне поранення, здатне викликати гарячку, але крім однієї різаної рани нічого не побачив. Проте ця рана, хай яка здавалося б незначна, Серйозно тривожила. Тіло довкола неї майже обпікало вогнем. Це місце було найгарячішим. Однак і весь тем палав, що змушувала Ранда стискувати зуби. Така несамовита гарячка може вбити людину або залишити від неї саму тінь. Він змочив водою з міха шматок полотна і поклав його тему він на чоло. Ранд намагався якнабережніше промити та перев'язати рану батька, але нерозбірливе бубоніння Тема раз у раз переривалося неголосними стогонами, а навкруги чорніло голе віття, загрозливо коливаючись від вітру. Траллоки мали би забратися геть, коли, впевнившись, що загубили його і тема, повернуться до будинку і побачать його порожнім. Ранд намагався переконати себе в цьому але безглузде і безпричинне погромище, що його вони вчинили на фермі, не надто обнадіювало. Вірити, що тралокам раптом набридне вбивати всіх, нищити все, що вони зустрінуть на своєму шляху, було небезпечно. Він не міг дозволити собі такої дурості. Тралоки. Світло у височині, Тралоки. Істоти з легенд менестреля. Вигулькнули з ночі і вломилися у їхній дім. А ще – щезник. Осяй мене світло – щезник. Раптом він усвідомив, що стоїть завмерши і вже не перев'язує рану. Заціпенів, наче кролик, що помітив тінь яструба. Докірливо подумав він. Сердито струснувши головою, він закріпив пов'язку на грудях тема. Він знав, що має робити, навіть уже почав робити те, що треба. Але однаково страх не полишав його. Повернувшись, тралоки, звісно, візьмуться прочісувати ліс навколо ферми, відшукуючи сліди людей, котрі втекли від них. Побачивши труп свого одноплемінника, якого він убив, вони зрозуміють, що люди ці десь неподалік. А хто знає, що робитиме щезник і на що він здатний? До того ж, слова батька, що траллоки мають гострий слух, лунали в голові Ранда так, наче той щойно це сказав. Він спіймав себе на бажанні покласти долоню темові до рота, аби притлумити його стогони та марення. Деякі з них беруть слід нюхом. Що я можу тут удіяти? Нічого. Він не мав права гаяти час, поримаючись небезпеками яким не міг зарадити Тихіше, будь ласка Прошепотів він батькові у самісіньке вухо Тралоки, повернуться Ти все ж така вродлива, Карі І досі вродлива, наче дівчина Хрипко пробирматів тем Ранд міцніше стиснув зуби Його мати померла 15 років тому Якщо темові мариться, що вона й досі жива, значить гарячка у нього ще сильніша, ніж гадав син. Як же вмовити його замовкнути? Зараз, коли вимовлене вголос слово може вартувати їм життя. Мама просить тебе не говорити голосно. прошепотів Рант. Він замовк. Раптом йому перехопило горло. У мами були дуже ніжні руки. Ось і все, що він пам'ятав. Карій просить тебе помовчати. Ось, попий. Тем жадібно ковтнув води з міха. і іще, іще, зробивши кілька ковтків, відвернув голову і знову забурмотів. Так тихо, що Рант не розібрав слів. Він ще сподівався, що не почують і тралоки, котрі полюють на них із батьком. Поспіхом він приступив до діла. Обмотав три ковдри навколо голобель. Змайструвавши таким чином щось на кшталт саморобних нож. Він міг узятися за ноші тільки спереду, тягнучи інший кінець волоком по землі, але це повинно спрацювати іншого виходу немає. Ножем, що завжди висів у нього на поясі, він відрізав довгу стрічку від останньої ковдри, тоді прив'язав її кінцями до бог голобель. Якомога обережніше він поклав тема на ноші кривлячись від кожного його стогону, Батько завжди здавався йому непорушним. Нічого не могло йому зашкодити. Ніщо не могло його зупинити чи навіть затримати. І тепер, коли Ранд бачив батька в такому стані, це ледь не позбавляло хлопця останніх крихт відваги. Але батько мусить витримати. Тільки це надихало Ранда. Він витримає. Коли тем уже лежав на ношах, Ранд, трохи повагавшись, зняв з батька пояс, на якому раніше був меч. Коли застібнув його на собі, його охопило дивне відчуття. Пояс, піхви, меч – усе це загалом важило хіба кілька фунтів. Та коли він вклав меч до піхов, йому здалося, що той аж тягне його до землі. Подумки він гримнув сам на себе. Зараз не час фантазувати. Це лише великий ніж, та й по всьому. Хіба він не мріяв безліч разів про те, щоби мати меча? Про те, щоби поринути у пригоди. Якщо він зміг убити цим мечем одного траллока, то, напевно, зможе відбитися і від інших. От тільки він дуже добре знав, насправді, що на фермі йому просто пощастило. Неймовірно пощастило. А коли він марив пригодами, то не уявляв собі, що ляскатиме зубами від страху, або що дух утікатиме крізь ніч, не уявляв собі, що життя його батька висітиме на волосинці. Він квапливо вкрив тема останньою ковдрою, підіткнувши її з усіх боків, а міг з водою та решту одягу поклав на ноші поруч. Глибоко зітхнувши, опустився на коліна між голобель та просунув голову в саморобну лямку. Вона пройшла йому під пахвами та лягла на плечі. Коли він узявся за голоблі та випростався, більшість ваги прийшлася на плечі. Намагаючись йти розміреним кроком і волочачи за собою по лісовій кушпелі-ноші, Рант узяв курс на Емондів-Лух. Він вирішив, що піде до кар'єрного путівця і триматиметься поруч із ним аж до селища. Звісно, саме біля шляху на них чигає найбільша небезпека. Але заблукати в нічному лісі означало залишити тему без допомоги взагалі. У темряві Ранд ледве не вискочив на кар'єрний путівець, перш ніж упізнав його. Коли ж зрозумів, де він, у нього перехопило подих. Поспіхом він розвернув ноші і затягнув їх за рятівні дерева. Відтак зупинився, відсапуючись і намагаючись угамувати шалено калатаюче серце. Усе ще важко дихаючи, Ранд повернув на схід, у напрямку Емондового лугу. Рухатися між дерев було значно важче, ніж путівцем, та й темрява додавала клопоту. Але волочити нощі наїждженим шляхом було би дури світством. Його план полягав у тому, аби дістатися селища, не стикнувшись із тролоками. А ще краще, щоби не бачити їх узагалі. Ранд припускав, що тролоки все ще їх шукають. І раніше чи пізніше зрозуміють, що вони мали податися до селища, і найвірогідніше діставатимуться туди кар'єрним путівцем. Насправді, він наблизився до дороги ближче, ніж збирався, нічної темряви та тіней віддарав замало, аби заховатися від очей, що шукатимуть їх поблизу. Місячне сяйво сіялось крізь гола віття, і світло його оманливого, облудливого. Вистачало рівно настільки, аби бачити під ногами не те, що там було. Він перечіплявся за коріння. Торішня колюча терня хапало його за ноги, а через грудки та ямки, котрих у пітьмі було годі роздивитися, він раз у раз ледве не падав на землю. Бо носаки чобіт то провалювались у порожнечу там, де мала бути тверда земля, то з усього розгону вдарялися в ґрунт, коли він не встигав вчасно підняти ногу. А коли якась із голобель надто підскакувала на кореневищі чи камені, темове бурмотіння змінювалося гострим стогоном. Рант вдивлявся в пітьму, аж заледве очі не вискакували з лоба. Вслухався в ніч, як не вслухався ніколи в житті. Кожен шухід гілля, кожний риб опалої глиці змушував його завмирати на місці. Нашорошувати вуха. Тамувати подих. страшачись. Рогавити загрозливий звук, страшачись його почути, і лише впевнившись, що це вітер, він рушав далі. Помалу до його руки ніг підкралася втома. Її приніс вітер, той, що знущався з плащата куртки Ранда. Ноші, які спершу здалися хлопцеві невагомими, тепер притягували його до землі. Він почав спотикатися навіть при найповільнішій ході. Постійні зусилля не впасти відбирали у хлопця майже стільки ж сил, як і ноші, що їх він волік. Сьогодні Ранд встав ще ні світні зоря, переробив усю свою щоденну роботу, а на додаток сходив до Емондового лугу і назад. Будь-якого іншого вечора він перед тим, як піти у ліжко, зараз відпочивав би перед каміном, читаючи якусь із темових книжок. Пронизливий холод пробирав хлопця до самих кісток, а шлунок нагадував, що він, крім медяників майстрині Альвір, навіть різки в роті не мав. Подумки Рант вилая в себе, що не прихопив із ферми нічого поїсти. Кілька хвилин нічого не вирішували. Кілька хвилин вистачило б, щоб прихопити трохи хліба та сиру. Чому тралоки мали би повернутися саме за ці кілька хвилин? Чи знайти хоча б шмат хліба? Звісно, майстриня Альвір поставить перед ним щось гаряченьке. Щойно вони з батьком дістануться корчми. Найвірогідніше, тариль із величезним шматком тушкований баранини. Адже це її фірмова страва. А до неї хліб, що його вона напекла сьогодні, і гарячого чаю. Скільки його душа забажає. Вони перекотилися через стіну дракона. Наче повінь. Зненацька промовив тем голосно і гнівно. «І вмили всю країну кров'ю, скільки загинуло через ламанів гріх!» Ранд ледь не впав з несподіванки. Він стомлено опустив ноші на землю і виплутався з них. Лямка залишила пекучий рубець йому на плечах. Розминаючи затерплі руки, він опустився на коліно біля тема. Намацуючи неслухняними пальцями міг, він вдивлявся в чорноту між деревами, марно намагаючись уздрити шлях, що лежав за двадцять кроків від них. Нічого там не рухалося, ані позаду, ані попереду, хіба що тіні. Нічого, крім тіней. Немає повені тралоків, батьку. Поки що, принаймні. Скоро ми будемо в Емондовому лузі, у безпеці. «Попий трохи води!» Тем відштовхнув міг так енергійно, наче сила повернулася до його рук. Він схопив ранда за комір і притягнув його настільки близько, що хлопець на власній щуці відчув батькову гарячку. «Їх називали варварами!» – з притиском проказав Тем. «Недумки вихвалялися, що зможуть змести їх, наче те сміття!» Скільки битв програли ті дурні! Скільки їхніх міст перетворилися на попіл! Перш ніж вони зважилися глянути правді в очі! Перш ніж держави разом піднялися проти ворога!» Він відпустив Ранда і в його голосі забриніла туга. Поле біля Марита вкрите мертвими тілами. І лише крякання Гайвороня та дзичання мушви долинає звідти. Без верхі, вежі Кайрана уночі палають смолоскипами. Аж до самих сяйливих хмурів вони випалювали все та вбивали всіх, аж доки їх відігнали. Аж до. Рант затиснув батькові рота рукою. Він знову почув звук ритмічний стукіт, що долинав разом із подовами вітру, невідомо звідки, плутаючись у деревах то наростаючи, то знову слабшаючи. Грант повільно повернув голову, намагаючись зрозуміти, звідки він іде. Краєм ока хлопець помітив неясний рух і наступної миті вже впав на тема, закриваючи його собою. Він здивовано відчув руків'я ямича у міцно стиснутій правиці, але всю свою увагу зосередив на кар'єрному путівці. Наче в цілому світі нічого, Більше не існувало наразі для нього. Розпливчасті тіні, що наближалися зі сходу, повільно чіткішали, перетворюючись на вершника, за яким мчали велетенські незграбні примари, стрибом, аби не відстати від коня. Бліде місячне світло мерехтіло на вістрях списів та лезах сокир. Ранду й на мить не спало на думку, що це мешканці селища які поспішають їм на допомогу. Він знав, хто це. Він відчув це до самих кісток. Відчув ще раніше, ніж кавалькада наблизилася настільки, що в місячному промінні він розрізнив чорний плащ з каптором. Чорний плащ, що оповивав вершника. Чорний плащ, що не коливався на вітрі. Постаті коня і вершника в темряві здавалися чорними плямами. А кінь під вершником вистукував копитами об землю так само, як і будь-який інший кінь. Але ту під цих копит Ранд не міг не впізнати. Позаду чорного вершника сунули потвори, що наче вийшли з нічних сновить. З рогами, звірячими мордами та пташиними дзьобами. Тралоки колоною подвоє бігли нога в ногу. Чоботи та ратиці гупали в землю одностайно. Наче скоряючись одній волі. Ранд нарахував двадцятеро. Якою ж має бути людина, що наважується їхати попереду? Спиною до двадцяти траллоків. Та хоча б і до одного траллока. Колона Рису зникла в західному напрямку. Тупіт розтанув у темряві, але Ранд залишався недвижним. Не в змозі поворухнути навіть м'язом, ледь дихаючи. Щось підказувало йому впевнитися цілковито, що тралоки вже далеко, і лише тоді рухатися. Нарешті він зіткнув на повні груди і почав розгинатися. Цього разу тупоту копит не було чути взагалі. Чорний вершник повернувся в моторошній тиші. Повільно просуваючись путівцем, зупиняючи свого примарного коня через кожні кілька кроків. Вітер розгулявся і стогнав у верхівках дерев. Проте плащ на вершнику зоставався недвижний, наче саван. Коли кінь зупиняв свій крок, голова під каптором поверталася з боку в бік, а вершник обшарював поглядом ліс. Просто навпроти Ранда він зупинився в чергове, спрямувавши темний отвір каптора туди, де хлопець припав до батька. Ранд судомно стиснув руків'я меча. Він знову відчув на собі той вранішній погляд і знову здригнувся від ненависті, якою той був сповнений, хай навіть і невидимий. Ця істота в савані ненавиділа всіх і все. Все, що було у світі живого. Попри крижаний вітер, ранда кинула впід. Відтак кінь рушив далі. Кілька нечутних кроків і зупинка. І так... Доти, доки Рант уже бачив тільки ледь помітну далеку пляму в чорноті ночі. Уже не можна було розібрати, що це за пляма, але Рант боявся відірвати від неї погляд, бодай на мить. Він остерігався, що коли упустить цю пляму з очей, наступного разу побачить чорного вершника на безшумному коні просто над собою. Раптом тінь понеслася назад, проминувши хлопця беззвучним галопом. Тепер вершник дивився лише вперед і мчав на захід, у напрямку імлестергір, туди, де була їхня ферма. Важко дихаючи, витираючи рукавом холодний піт, що струменів обличчям, Ранд без сил осів на землю. Він більше не хотів знати, навіщо приходили тралоки. І навіть якщо він ніколи цього не дізнається, хай так і буде. Лиш би тільки все це скінчилося. Він струснув плечима, беручи себе в руки, і швидко перевірив, як батько. Тем усе ще тихо мркотів щось, але так тихо, що Ранд не міг розібрати слів. Він спробував напоїти тему, проте вода стікала тому під боріддям. Тем закашлявся, захлинувшись цівкою, що потрапила йому до рота. А тоді забубонів знову, наче й не припиняв ані на мить. Рант змочив тканину, що лежала у тема на чолі, прилаштував міг на ноші і знову окупував голоблі. Він пішов так швидко, наче відпочивав цілу ніч. Проте нових сил вистачило ненадовго. Спершу він не помітив утоми через переляк, але потім, хоча страх нікуди й не подівся, вона знову почала даватися в знаки. Невдовзі Рант уже знову брів, шпортаючись, намагаючись не звертати уваги на відчуття голоду та біль у м'язах, сконцентрувавшись лише на тому, аби переставляти ноги і не спотикатися. Уява малювала йому Емондів луг. Віконниці розкриті, в усіх будинках сяє світло, божніч зими, а люди вітають одне одного, ходячи від будинку до будинку на гостини. А на вулицях скрипалі шкварюють витівки джема. Та летить чапля. Гарал Луган хильне забагато бренді і затягне вітер в ячмені. Таким голосом, наче то жаба віл, кумкає. Він завжди так робить. І співатиме, доки його жінці не вдасться його втихомирити. Кенбує вирішить довести, що він танцює так само, як за молоду. Амет замислить щось. Але воно вийде не зовсім так, як йому хотілося би. Проте, однаково всі знатимуть, що то його рук справа, навіть якщо ніхто не зможе цього довести. Ранд майже посміхався, уявляючи, як усе це відбуватиметься. Трохи помовчавши, Тем заговорив знову. А Кажуть, що вона не дає насіння. Але до Кайрана привезли садженець. Паросток. Дивовижний дар королю. Він промовляв гнівно, але так тихо, що Рант розбирав не усі слова. Той, хто міг його розчути, зміг би розчути і те, як скреплять ноші, рухаючись по землі. Рант йшов уперед, слухаючи хіба впіввуха. «Вони ніколи не укладали миру. Ніколи. Але вони принесли саджанець на знак миру. Він ріс п'ять сторіч. П'ятсот років миру з тими, хто ніколи не мирився з чужинцями. Навіщо він його зрубав? Навіщо кров стала ціною за Авендоралдера? Кров ціна за те, щоб ламан міг пишатися. Він знову перейшов на нерозбірливе бурмотіння. Ран втомлено намагався зрозуміти, яка гарячкова маячня заволоділа темом наразі. Авендесора, дерево життя. Воно, як вважали, має багато чарівних властивостей, але він не чув, щоби хоч в одній легенді фігурував саджанець або таємничі вони. Дерево життя було тільки одне, і воно належало зеленому чоловіку. Лише сьогодні вранці він вважав би дурістю розміхковувати про зеленого чоловіка та про дерево життя це були лише легенди. Але чи насправді легенди це? Тралоки теж були легендою сьогодні вранці. Може всі легенди так само правдиві, як ті новини, що їх приносять крамарі та купці? Може правдиві і всі історії, що їх розповідають менестрелі? Як і ті казки, що слухаєш уночі, сидячи біля каміна? Він уже не здивувався би, зустрівши зеленого чоловіка або велетня огіра. Або не самовитого аїльця під чорною пов'язкою. Він прислухався. темно знову марив. Інколи тихо і нерозбірливо. Інколи досить голосно, так що можна було дещо розчути. Інколи він зупинявся перевести подих. Тоді продовжував говорити, наче й не припиняв свій монолог. У битвах завжди гаряче, навіть на снігу. Гарячий піт. Гаряча кров. Тільки смерть буває холодною. Схил гори – єдине місце, що не смердить смертю. Мав утікати. Не дихати цим смородом. Не бачити. Почув дитячий плач. Їхні жінки б'ються поряд із чоловіками. Інколи – але чому вони дозволили їм стати до битви? Я не... Вона народила дитину, а тоді померла від ран. Накрила дитину своїм плащем, але вітер... Плащ здуло вітром. Дитина, вона була синя від холоду. Повинна була померти і вона. Кричала там. Я не міг просто взяти і покинути дитину. У нас не було дітей. Завжди знав, що ти хотіла мати дитину. Я знав, що ти пустиш її до свого серця, Карі. Так, кохана. Ранд гарне ім'я. Гарне ім'я. Зненацька у Ранда підкосилися ноги. Спідкнувшись, хлопець упав на коліна. Тем застогнав від ривка, а лямка врізалася рандові у плечі. Проте болю він не відчув. Якби зараз просто перед ним вигулькнув траллок, він лише би втупився в нього. Повернувши голову, Ранд подивився на тема, який знову поринув у незрозуміле бурмотіння. Гарячкова маячня, тупо подумав він. Гарячка завжди приносить з собою сновиддя, а такої ночі для сновидь. Навіть і гарячки не треба. «Ти, мій батько», – промовив він у голос, протягнувши руки, аби торкнутися тема. А я… Гарячка посилилася. Набагато. Похмурою перто Рант зіп'явся на ноги. Тем продовжував щось бурмотіти, та Рант не хотів більше нічого чути. Налягаючи сили на імпровізовану упряж. Він наказав собі зосередитися лише на тому, щоб робити крок за кроком, наближаючись до рятівної безпеки, що чекала на них в емондовому лузі. Але він не міг зупинити думок, що відлунювали йому в голові. «Він – мій батько!» «Це лише гарячкове маячіння!» «Він – мій батько!» «Маячіння! Ось що це таке!» «Світло! Хто ж я?» такий. сделал Сёмый? Ліс залишився позаду. Чорнота ночі помало почала вицвітати, а Ранд усе ще пробирався крізь ліс. Він помітив це не одразу, а коли зауважив, витрішився на сірі досвідки, очам своїм не вірячи. Не міг він цілу ніч йти від ферми до Емондового лугу. Звичайно, рухатися удень день кар'єрним путівцем, хай яким вибоїстим та кам'янистим, це не те, що дертися лісом потемки. З іншого боку, йому здавалося, що минуло багато днів відтоді, коли він побачив на дорозі чорного вершника, і тижні, відколи вони з темом зайшли до свого будинку вечеряти. Він не відчував, як же плечі і лямка. Зрештою, він взагалі не відчував самих плечей. Ніг до речі, теж. А от що робилося у нього всередині, він відчував. Іще і ще й як. Кожен подих давався ціною величезних зусиль. Горлянка та легені пекли вогнем, а шлунок від голоду скрутило і корчило аж до нудоти. Тем більше не марив у голос. Рант не міг сказати точно, як довго він не чує батька але не зважувався зупинитися і поглянути, як той почувається. Варто йому це зробити, і він ніколи не зможе зрушити з місця знову. Церант знав точно. І до того ж, хай яким важким був стан тема, допомогти хлопець усе одно нічим не міг. Єдина надія була на те, аби дістатися селище. Він зробив кволу спробу піти швидше, але за дерев'яні ноги не слухалися. Рант уже не помічав ані холоду, ні вітру. За якийсь час до нього долинув слабкий запах диму. Це мав бути димок з коменів. Значить, село вже недалеко. Він спробував усміхнутися, але його обличчям ковзнула, щоб одразу зникнути, лише подоба усмішки. Нараз Ранд тривожно насупив брови. Дим стелився повітрям важкою хмарою. Надто важкою. Коли на дворі так холодно, над кожним будинком може витися димок. Проте цей дим був надто густий. Перед його очима промайнули траллоки, яких він бачив на дорозі. Траллоки, що бігли зі сходу, звідти, де лежав Емондівлух. Ранд вдивлявся уперед, намагаючись розгледіти перші будинки, готовий покликати на допомогу першого ліпшого, хай навіть... Кенна Бує, чи когось із Коплінів. Кволий голос підсвідомості змушував його сподіватися, що в селищі хтось таки зможе допомогти йому. Коли у просвіті між останніми безлистими деревами Грант побачив перший будинок, він змусив себе продовжувати рухатися уперед. Ледь тримаючись на ногах, він увійшов до селища. І тоді його надія перетворилася на відчай чи не половина будинків селища стояли руїною. Купи почорнілого каміння, обпалених балок, а серед них закіптюжені цегляні комини, що брудними пальцями стирчали з уламків. Тонкі цівки диму ще корилися над згарищами. Мешканці селища з обличчями вкритими киптявою, деякі в нічній білизні, вирушили попіл довгими гілками. Інколи – Витягуючи на світ вцілілу каструлю, а частіше без жодної надії навціліле добро. Там і сям просто неба височили безладні кубки речей, що їх удалося врятувати від вогню. Високі дзеркала, поліровані креденси та шафи стояли на голій землі, а до них тулилися стільці, столи, завалені матрацами та ковдрами, різнокаліберним посудом. І тоненькими стосиками одягу. Руйнування схоже прокотилося селищем хаотично. На одній вулиці п'ять будинків урад стояли цілісінькими, а на іншій серед суцільного румовища самотньо височіла однісінька вціліла будівля. На тому боці винного джерела палали аж ревли три величезні багаття, приготовані для святкування белтайну, а навколо них. Поралося кілька чоловіків. Над багаттям стовпом здіймався вгору густий чорний дим, поцяткований безтурботними іскрами, а вітер вигнав ці стовпи та гнав дим на схід. Один із могутніх дгуранів, майстра Альвіра, тягнув щось по землі в бік фургонного мосту до багать, але що саме рант не роздивився. П Юнак ще тільки-тільки відійшов від узлісся. А Гара Луган з чорним відкиптявим обличчям уже спішив йому назустріч, стискаючи в товстезних пальцях лісорубську сокиру. Коваль мав на собі лише нічну сорочку, чорну від бруду і згару, і та сорочка звисала йому аж до чобіт, а крізь діру на пілці багровою смугою палав свіжий опік. Рант упав на коліно біля волочні. Тем лежав із заплющеними очима і дихав важко і нерівно Тралоки, хлопче запитав майстер Луган охриплим від диму голосом тут теж тут теж що ж мабуть нам щастило надто довго і це мало колись закінчитися йому потрібна мудриня. заради світла куди вона поділася егвейн егвейн пробігаючи повз з обаремком прострадал порваних на перев'язки, ковзнула по ньому поглядом, навіть не призупинившись. Очі її, наче заблукали десь у далечині, а чорні кола під ними робили їх ще більшими, ніж завжди. мить вона побачила Ранда і зупинилася, судомно схлипнувши. «Ні, Ранде, це ж не твій батько. Він не... Ходімо, я відведу тебе до найнів!» Знесилений, приголомшений, Ран не міг відповісти ні слова. Цілу ніч Емондівлух був для нього омріяними небесами, де він і Тем почуватимуться у безпеці. І тепер він міг лише у й дивитися на сукню дівчини в чорних плямах з гару. Зараз йому чомусь упадали в око випадкові дрібниці. Так, наче вони були дуже важливими. Гудзики на спині Егвейн, застебнуті косо а ще в неї чисті руки. Він не міг збагнути, чому руки чисті, хоча на її щоках кіптява лежала смугами. Майстер Луган, схоже, зрозумів, що коїться із хлопцем. Він опустив сокиру, примостив її на голоблях. Тоді підняв нижню частину волочні і тихенько підштовхнув їх уперед, спонукаючи Ранда йти за Егвейн. Ранд побрів за дівчиною, наче у вісні. Він хотів було здивуватися, звідки майстер Луган може знати, що ці потвори були траллоками. Але ця думка лише мигнула йому в голові. Якщо Тем міг їх розпізнати, то чому цього не міг би зробити і Гарал Луган? «Всі легенди є правдою», – пробурмотів він. «Схоже на те, хлопче!» – відгукнувся Коваль. «Схоже на те!» Ранд і чув його, і не чув. Усі його сили йшли на те, аби триматися за тоненькою постаттю Егвейн. Він знайшов у собі досить духу, аби бажати, щоби вона йшла швидше. Хоча дівчина навмисно намагалася йти так, аби два чоловіки з важкою ношою могли не відставати від неї. Вона вела їх уздовж галявини до будинку колдерів. Стріха там чорніла з вугленим тороччем. Білені стіни поплямувала кіптява. Лише кам'яні підмурки залишились від будинків пообічнього, та ще дві купи обгорілої деревини. Перша була раніше будинком Беріна Тейна, брата Мірошника, друга – будинком Аббела Коутона, батька Мета. Навіть комени повалилися. «Заждіть тут», – промовила Егвін і подивилася на чоловіків, наче чекаючи відповіді. Але вони лише стояли мовчки і вона, прошепотівши щось нечутно, стилою метнулася всередину. "Мет", — вимовив Ранд. "Що? Та живий він", — відповів Коваль. Він поставив на землю свій кінець ноші і випростав спину. "Я його нещодавно бачив. Це диво, що хоч хтось із нас залишився живий. Вони так зненацька налетіли на мій будинок і на кузню. Ніби я ховаю там купу золота та самоцвітів. Елсбет проламала одному голову пательнею. А сьогодні, вранці, вона подивилася на згарище на місці нашого будинку. Викопала з попелища, де була кузня, найбільший молот. І взялася, нишпорити селищем. чи не сховався бува хтось із них замість утекти. Мені майже шкода ту істоту, яка попадеться їй під руку. Він кивнув на будинок колдерів. Майстриня Колдер та інші жінки, будинки, котрих уціліли, взяли до себе поранених. І тих, хто залишився без даху над головою. Коли мудриня огляне тема, ми знайдемо йому ліжко. Можливо, у корчмі. Мер уже пропонував перенести всіх туди. Проте найнів сказала, що поранені почуватимуться краще, якщо не збирати всіх в одному приміщенні. Ранто опустився на коліна. Виплутуючись з лямки, він поправив ковдру і плащ, якими був накритий тем. Той не ворушився, лежав мовчки, навіть коли рант зачепив його задерев'янілими пальцями. Але принаймні він ще дихав. «Мій батько». А все інше – просто гарячкове маячіння. «А якщо вони повернуться?» – приголомшено запитав він. «Колесо плете так, як воно хоче», – стривогою в голосі відповів майстер Луган, – «якщо повернуться». «Ну, принаймні, зараз вони забралися геть. Отож, ми зберемо, що залишилося, і відбудуємо зруйноване». Чоловік зітхнув. Його обличчя стало в'ялим, і він розтарав собі поперек суглобами пальців. До Ранда вперше дійшло, що найсильніший чоловік селища втомився так само, як і він а, може, ще дужче. Коваль обвів поглядом селище і похитав головою. Хоча це зовсім не схоже на свято Белтайну, але ми це здужуємо. Ми ще й не таке здужували. Він підхопив сокиру, і на його обличчі проступила рішучість. На мене чекають справи. Не хвилюся, хлопче. Мудриня добре подбає про твого батька, а світло подбає про всіх нас. А якщо не світло, то ми самі про себе подбаємо. Не забувай, ми народ межиріччя. Коваль пішов. Усе ще колінкуючи, Ранд окинув поглядом селище, вперше усвідомлюючи, що він бачить. Майстер Луган правий, подумав він, дивуючись тому, що побачене його не вражає. Люди все ще порпалися на згарищах, але навіть за той короткий час, що він пробув тут, багато хто з них уже поводився розсудливіше. Він наче відчував, як зростає рішучість народу. Але одна думка не давала йому спокою. Вони бачили тралоків. А чи бачили вони чорного вершника? Чи відчули вони його ненависть? На порозі будинку колдерів з'явилася найнів і егвень. І він підхопився їм назустріч чи радше спробував підхопитися. Насправді ж він зашпортався, захитався і заледве не простягся на землі. Мудриня опустилася на коліна біля нож, навіть не глянувши на нього. Її обличчя та сукня були ще бруднішими, ніж вегвень, а під очима також залягли чорні кола, але при цьому руки і в неї теж були чисті. Вона приклала руку до темового обличчя тоді відтягнула йому повіки. Звівши брови, відвернула ковдру і послабила пов'язку, аби подивитися на рану. Рант не встиг побачити, як наразі виглядає рана, а вона вже прикила її. Зітхнувши, мудриня повернула ковдру на місце, обережно підтягнувши її темові під шию, наче вкутувала дитину, укладаючи її в ліжко. «Тут я нічим не можу зарадити», Мовила вона. Аби звестися на ноги, їй довелося обіпертися руками об коліна. Мені шкода, Ранде. Якусь мить він безтямно стояв. І лише коли вона посунула до будинку, кинувся за нею і розвернув до себе обличчя. «Він помирає!» – заволав він. «Я знаю!» – просто відповіла вона. І так буденно це сказала, що в ноги підкосилися. «Ви повинні щось зробити! Повинні! Адже ви мудриня!» Щокою найнів пробігла судома болю, але це тривало якусь мить, не більше. А потім обличчя її з запалими очима знову стало незворушним, а голос пролунав твердо і беземоційно. «Так, я мудриня. Я знаю, що можу зробити своїми ліками, і я знаю, коли вже...» Пізно щось робити. Невже ти гадаєш, що я би не допомогла, якби можна було допомогти? Але я не можу. Не можу, Ранде. На мене чекають інші. Люди, яким я можу допомогти. Я привіз його так швидко, як тільки міг, пробурмотів Ранд. Навіть побачивши, що селище лежить руїною, він знав, що десь у ньому є мудриня і сподівався, що вона допоможе. Коли цієї надії не стало, він відчув страшенну порожнечу. «Я знаю», – м'яко промовила вона, торкнувшись його щоки рукою, «це не твоя провина. Ніхто би не зміг зробити більше, ніж ти. Мені шкода, Ранде, але на мене чекають інші. Побоюся, що це лише початок». Наших нещасть. Рант спантиличено дивився у слід найнів, доки двері за нею не зачинилися. Він розумів лише одне – вона їм не допоможе. Раптом він відступив на крок, заледве не впавши. Це Егвень кинулася до нього і охопила руками його шию. Іншим часом він зойкнув би від таких міцних обіймів, але зараз тільки мовчки дивився на двері за якими зникла його надія. «Мені так шкода, Ранде!» – проказала дівчина, припавши йому до грудей. «Світло, аби ж я тільки могла хоч щось зробити!» Голос її затремтів, і вона ще міцніше пригорнулася до нього. «Егвейн!» – долинув всередини будинку голос найнів, і дівчина стрепенулася. «Егвейн, ти мені потрібна! І не забудь!» «Вимити руки!» Дівчина відірвалася від Ранди. «Їй потрібна моя допомога, Ранди!» Егвейн. Ранду здалося, що він почув ридання, коли дівчина крутнулася і побігла геть. Вона зникла в будинку, і він залишився біля нож один. Якусь мить Ранд дивився на тема, не відчуваючи нічого, крім безнадійної безпомічності. Раптом він рішуче випнув під боріддя. «Мер знатиме, що робити», – промовив він, знову впрягаючись у ноші. «Мер знатиме!» Бран Альвір завжди знав, що робити. Стомлено, але вперто, Ранд посунув до корчми винне джерело. Повз нього протупав ще один із важкотягів – Дгураннів. Ремені його упряжки були обв'язані навколо щиколоток здоровезної постаті. Прикритої брудною ковдою. З під ковдри висувалися та волочилися по землі товсті лапи, вкриті грубим волоссям, а з-під іншого її краю стирчав цапиний ріг. Межиріччя не таке місце, де жахітні легенди стають явою. Якщо тролоки десь і існують, то це в далеких світах, у тих краях, де є і Айсседай, і лжедракони. І світло знає, хто ще з мене стрелевих оповідок, але не в межиріччі, не в Емондовому лузі. Коли юнак простовав галявиною, люди гукали до нього, дехто навіть зі згариш власних домівок, і кожен пропонував свою допомогу. Він чув їх, але не розумів, що йому кажуть, навіть тоді, коли вони наближалися і йшли поряд, не усвідомлюючи до кінця власних слів. Він повторював, що допомога не потрібна, що про все вже подбали. Він не помічав і того, як люди відходили від нього зі стривоженими обличчями. Не чув, як багато хто казав, що найнів має подивитися і на ранда. Він не дозволяв собі відхилитися від мети, яку сам надумав. Бран Альвір знатиме, що робити, аби допомогти Темові. Він намагався не думати, на яку допомогу сподівається. Просто мер зможе щось зробити, чимось зарадити. Корчма майже не зазнала руйнування, що прокотилося селищем. Подекуди Кіптява заплямувала стіни, але ясно червоний черепичний дах блищав як завжди. А от від фургона крамаря залишились лише почорнілі залізні обуди коліс. Вони попадали на обвуглене днище фургона, що лежало тепер на землі а великі дуги, що підтримували парусний дах фургона, химерно повигиналися, кожна під своїм кутом. Том Мерелін сидів на старому кам'яному підмурку, підібгавши під себе ноги та невеличкими ножицями ретельно обтинав на своєму плащі опалені кінці латок. Коли Рант наблизився до нього з ношами, він відклав у бік ножиці і плащ. Не питаючи, чи потребує Рант допомоги, він сплигнув на землю та підхопив ноші. «Ти хочеш занести його всередину?» «Зараз, зараз. Спокійно, хлопчику. Ваша мудриня про нього подбає. Я з минулого вечора спостерігаю, як вона працює, і бачу, що вона напрочуть спритна і майстерна. Могло бути значно гірше. Є загиблі. Не дуже багато, але для мене навіть однієї людини забагато». Старий Фейн – Просто зник, і це найгірше. Тролоки можуть жерти, що завгодно. Ти мусиш дякувати світлу, що твій батько тут, і що він живий, і мудриня може його зцілити. Ранд не слухав, що він каже. Він – мій батько, звертаючи на його слова не більше уваги, ніж на дзижчання мухи. Він не міг більше терпіти слова співчуття та розради. Не тепер. Не раніше, ніж Бран Альвір скаже, як допомогти Темові. Ранд навіть не помітив, як опинився перед дверима корчми. Просто навпроти його очей пишався знак, намазюканий на дверях головнею. Перевернута сльоза, що балансує на гострому кінці. Стільки всього трапилося, що він навіть не здивувався, побачивши ікло дракона, на дверях корчми винне джерело. Він і гадки не мав, чому комусь забаглося звинуватити власника корчми чи його родину у прихильності до зла, чи накликати на корчму лихо. Але ця ніч переконала його в одному. Все може статися. Все, що завгодно. Менестрель підштовхнув його ззаду. Ранд натиснув на клямку і увійшов. Зала стояла порожня. Там не було нікого, крім Брана Альвіра. А ще у ній стояв псячий холод, бо ж ніхто не мав часу розпалити вогонь у каміні. Мер сидів за одним із столів, умочуючи перо у чорнильницю. Він зосереджено супив брови, в той час як його голова, оточена сивим волоссям, була схилена над пергаментом. Погано заправлена нічна сорочка вибилася йому зі штанів і надималася довкола солідної талії. А сам мер – Росіяно чухав одну босу ногу пальцями іншої. Ноги його були брудні. Схоже, що він уже не раз вибігав на вулицю попри холоднечу, не помисливши взути чоботи. «В якій справі?» – бухнув він, не піднімаючи голови. «Кажіть, але швидко. Мені треба зробити дві дюжини справ просто зараз, а ще більше треба було зробити годину тому». Часу й терпіння у мене обмаль. Ну, кажіть вже. Майстре Альвіра, промовив Ранд, я приніс батька. Мер швидко підвів голову. Ранде? Тем. Він відкинув перо і зірвався на ноги, перекинувши стілець. Може, світло не геть від нас відвернулося? Я боявся, що вас обох уже нема. Бо десь за годину після того, як тралоки шуснули геть, у селище примчала Белла. Вся замилена і харчала так, наче шпарила галопом від самої ферми. Тож я подумав було... Але годі вже тихо повідок Треба занести його наверх. Він ухопився за ноші ззаду, відсунувши плечем мене стреля. «Ідіть по мудриню, майстре Мерлінь!» І скажіть їй, щоб вона поквапилася, бо у мене є на це причина. А ти не хвилюйся, Ранде. Ми й тебе скоро укладемо в добротне м'яке ліжко. Ну ж, мене стрелю. Не гайте часу. Том Мерлін зник за дверима, перш ніж Ран спромігся заговорити. Найнів нічим не допоможе. Вона сказала, що нічого тут не може вдіяти. Я знав. Я сподівався, що ви щось придумаєте. Майстер Альвір уважніше глянув на Ранда. Тоді похитав головою. Побачимо, хлопчику, побачимо. Але голос його втратив нещодавню впевненість. Треба покласти його в ліжко. Там йому буде зручно, і він зможе принаймні відпочити. Ранд дався меру відвести себе до сходів у глибині зали. Він намагався зберегти віру в те, що з темом все буде гаразд, хоча тепер розумів, що для такої впевненості в нього із самого початку було обмаль підстав, а раптовий сумнів у голосі мера вразив його у саме серце. На другому поверсі корчми уздовж фронтону розмістилося шість просторих, добре опоряджених кімнат, з вікон яких проглядалася вся галявина. Найчастіше тут. Зупинялися крамарі чи доловиті гості зі сторожового пагорба або з Девенрайда. Але навіть купці, які щороку навідувалися в Емандівлуг, приємно дивувалися, бачачи такі зручні та затишні кімнати. Три з них були наразі зайняті пожильцями і мерз з допомогою Ранда, хутко заніс ноші стемом до однієї з вільних кімнат. Бран моторно скинув з широкого ліжка пуховик та простирадла. Відтак вони з Рандом перенесли Тема на пружний пір'яний матрац, а під голову підклали подушки з гусячого пуху. Коли Тема вкладали, він навіть не застогнав, лише ще хибкіше задихав. Проте мер не дав Рандові часу цим перейматися, наказавши розпалити вогонь у каміні, щоб нагріти кімнату. Поки хлопець витягав з ящика дрова та підпалку, Бран розсунув запони на вікнах пустивши до кімнати ранкове світло, а після цього взявся обтирати темове обличчя. Коли повернувся менестрель, вогонь у каміні вже аж гуготів, наповнюючи кімнату теплом. «Вона не прийде!» – оголосив Том Мерилін, увійшовши до кімнати, а тоді з-під суворо насуплених сивих брів глянув на Ранда. «Ти не сказав мені, що вона вже оглядала твого батька!» Вона мені заледве голову не відірвала. Я гадав, не знаю. Гадав, а раптом мер може щось зробити. Зможе вмовити її. У і стиснувши кулаки, Ранд повернувся до брана. Майстри, Альвіре, скажіть, що мені робити? Товстун розпачливо похитав головою. Уникаючи зустрітися з Рандом поглядом, він поклав темові на чоло щойно змочений шмат тканини. Не можу я просто дивитися, як він помирає, Майстер Альвіра. Я мушу чимось допомогти. Менестрель зробив рух, наче хотів щось сказати. Ранд швидко розвернувся до нього обличчям. Ви можете щось порадити? Я готовий зробити все, що завгодно. Я лише подумав, промовив Том, набиваючи великим пальцем люльку з довгим чубуком. Чи не знає, бува, мер, хто намалював ікло дракона на його дверях? Він зазирнув у чашку своєї люльки. Тоді перевів очі на Ранда і з зітханням знову затиснув між зубами незапалену люльку. Схоже, комусь він перестав бути до вподоби, а може не до вподоби його гості. Ранд подивився на менестреля з обуренням. Тоді знову втупився на вогонь. Думки стрибали у нього в голові, наче... Омахи полум'я. Іначе полум'я кружляли навколо однієї точки. Він не відступиться. Він не може просто стояти тут і дивитися, як тем помирає. Мій батько, гаряче повторював він подумки. Мій батько. Коли менеться ця страшна гарячка, вони все з'ясують. Але спершу треба збити її. Проте як? Стиснувши губи в нитку, Бран Альвіг зиркнув на рандову спину. А погляд, який він кинув на мене стреля, зупинив би й ведмедя. Проте Том, неначе нічого не помічаючи, просто чекав на його відповідь: Це має бути справа рук одного з конгарів чи коплінів. Нарешті проказав мер. І лише світлу відомо, кого саме. Їх уродило, як маку, і якщо про когось зайдеться сказати щось погане, вони це скажуть. А якщо не знайдеться, теж скажуть. Поряд з ними навіть кенбує, здається, солодкоголосим. «Оцей повний фургон пришалепків, який приправився сюди на світанку», – уточнив мене Стрель, «вони тралоків не заскочили, а лише допитувалися, коли почнеться свято, наче й не бачили, що півселища перетворилося на попелище». Майстер Альвір похмуро кивнув. «Одні з виплатків їхньої сімейки. Та вони там усі на один копил. «Цей недотямок Дарл Коплін півночі вимагав від мене вигнати майстриню Морейн та майстра Лана з корчми. І з селища теж. Так, наче з них у селищі взагалі хоч щось залишилося б». Рант не звертав уваги на їхню розмову, та останні слова мера змусили його стрепенутися. «А що вони зробили?» «Ну, що сказати?» – відгукнувся майстер Альвір. «Вона викликала блискавку» що була схожа на кулю, і викликала її з чистісінького нічного неба, а тоді ж бурнула її просто на траллоків. Ти бачив колись розколошмачені вщент дерева, в які вцілила звичайна блискавка. І траллоки мали не кращий вигляд. «Морейн?» – недовірливо перепитав Рант, а мер ствердно кивнув головою. «Майстриня Морейн, а майстер Лан із цим своїм мечем». Радше нагадував вихор. Та й з яким мечем? Цей чоловік сам був мечем. І вражав він у десяти місцях водночас. Принаймні так здавалося. Горіти мені вогнем, але я ніколи б не повірив, що таке можливо. Якби не знаходився там і не бачив усе удвоє очей. Він почухав лисину на маківці. Тоді щойно розпочиналася ніч зими. Відвідений все таке. У нас були повні руки дарунків та медяників, а в головах шуміло від вина, як нараз загарчали собаки. А тоді, зненацька, ці двоє вихопилися з корчми та побігли селищам, сповіщаючи про траллоків. Я подумав було, що вони трохи перебрали з вином, адже траллоки? Тоді ж ніхто навіть на мислі не міг мати, що відбувається, як наразі ці... Ці створіння виявилися серед нас, на вулицях, рубаючи людей своїми мечами, підпалюючи смолоскипами будинки, завиваючи так, що кров холонула в жилах. Мерві догиди аж пихнув. Ми тільки шмигляли в Різнобич, наче ті курчата на пташні, коли туди завітала лисиця, аж поки майстер Лан сподвих нас хоч на якусь подобу мужності. «Не кажіть так», – заперечив Том. Ви повелися достойно. Не всі дохлі тралоки, що валяються вон там, упокоїлись завдяки лише тим двом. Ммм, так. Хай так. Майстер Альвір здригнувся. І все ж таки, в це і зараз важко повірити. Одна з Айсседай в Емондовому лузі. А майстер Лан – охоронець. Айсседай? – прошепотів Ранд. Як таке можливо? «Я ж розмовляв із нею. Вона не може... вона не...» «А ти, гадав, вони мають на собі якісь знаки?» – сердито запитав мер. «Може, у них на всю шию написано «Айсседай»? А може ще написано «Не наближатися небезпечно»?» Раптом вірляснув себе по лобі. «Айсседай! Я старий дурень, геть на дитячий розум зійшов. Ось тобі шанс, Ранде!» якщо ти тільки наважишся ним скористатися. Я не можу порадити тобі так вчинити, і не знаю, чи вистачило б у мене духу, якби я був на твоєму місці». «Шанс?» – вимовив Ранд. «Я готовий на будь-що, аби допомогти батькові». «Ай, седай, можуть зцілювати, Ранде. Згоріти мені, хлопче, та ти ж чув ці легенди. Можуть зцілити, коли ліки не допомагають. Мене «Та ви ж маєте знати про це краще за мене. У ваших оповідках повно айс-седай. Чому ви самі про це не сказали, а дозволили мені блукати у темряві, поки я дотумкаю?» «Я тут чужинець», – відказав Том, нетерпляче дивлячись на свою люльку. «А добропорядний селянин Коплін не самотній у своєму небажанні не мати справи з айс-седай. Краще, аби ця ідея виходила від вас». «Вона – Айс Седай», – прошепотів Ранд, намагаючись подумки порівняти ту жінку, що усміхнулася йому, з персонажами оповідок. Звертатися по допомогу до Айс Седай інколи буває гірше, ніж не отримати допомоги взагалі, так твердили легенди. Їхня допомога, наче піріжок з отрутою, а в їхніх дарах завжди знаходиться гачок, наче під час риболовлі на живця. Раптом монета, що лежала у нього в кишені куртки, монета, що її дала йому Морейн, обпекла його на подобу розжареної вуглини. Йому знадобилося зробити над собою зусилля, аби не вихопити її з кишені та й не жбурнути у вікно. «Ніхто не хоче мати справ з Айс трохи помовчавши, мовив мер. «Це єдина можливість, яку я бачу. Але зважитися на таке непросто». Рішенець за тобою, хлопчику, але я повинен сказати, що не бачив нічого поганого від майстрині Морейн. Морейн, седай. Гадаю, так слід її називати. Інколи доводиться хапатися за єдиний шанс, навіть якщо він тобі не подобається. Він промовисто глянув на тема. Деякі історії трохи перебільшені, додав Том, так неохоче, наче ці слова тягли з нього обценьками. — Деякі. А на загал, хлопче, хіба у тебе є вибір? — Нема, — зітхнув Рант. Тем так і лежав, не вирухнувшись. Очі у нього запали, наче він хворів тиждень, не менше. — Я піду. Піду по неї. — Вона за мостом, — сказав менестрель. — Там, де вони, вибавляються від мертвих траллоків. Але будь обережний, хлопчику. Ай седай, роблять те, що роблять, керуючись власними резонами, а резониці ці не завжди такі, якими вони здаються іншим. Останні слова він уже прокричав услід Ранду, перш ніж за хлопцем зачинилися двері. Ранду довелося притримувати меч за руків'я, аби на бігу піхви не плуталися у нього в ногах, а часу на те, щоб їх просто зняти, в нього не було. Він, забувши про свою втому, Прогрих котів з ходами і вискочив із корчми. Шанс урятувати батька, хай хоч який не певний, наразі переважив тривожну ніч. Він не хотів роздумувати над тим, що шанс цей залежить від Айс Седай. І над тим, якою може бути ціна. А от не думати про те, що він просто зараз побачить Айс Седай. Хлопець втягнув повітря в груди і спробував надати ходу. Вдалині за останніми хатами північного окраю селища віддалік шляху на сторожовий пагорб, на узбіччі зі сторони західного лісу палали багаття. Вітер, як і раніше, відносив від селища чорні стовпи жирного диму, але нудотний солодкавий сморід однаково висів у повітрі так може смердіти пригоріла смаженина, якщо її залишити на ружні на кілька зайвих годин. Рандові сперло дух, а коли він зрозумів, що саме смердить, то його заледве не знудило, і він кілька разів судомно зглитнув. Гіршого застосування для святкових багать годі було й придумати. Вогонь підтримувала групка чоловіків, вони обв'язали роти і носи шматтям, але з їхніх перекривлених облич було зрозуміло, що навіть оцет, яким була просочена тканина, не надто помічний. Адже вони однаково знали, що смородом просякнуте все навкруги, і тямали, що їм доводиться робити. Двоє чоловіків відв'язували ремінну упряж одного з гігантів Дгуранів від щиколоток одного з траллоків. Присівши навпочіпки біля мертвого тіла, Лан відкинув ковдру настільки, що стало видно плечі та козлячу голову. Коли до нього підбіг Рант, Охоронець саме відчепив від плеча чорної шпичастої кольчуги траллока металевий емальований значок. Криваво-чорні вилатрійчаки. «Кобал!» – виголосив він. Охоронець підкинув значок у повітря і, хмикнувши, піймав його. «Тобто маємо вже сьому зграю. І, може, це ще не кінець?» Морень стомлено похитала головою. Вона сиділа, схрестивши ноги на голій землі, трохи отдалік. На колінах у неї покоївся жезл, вкритий по всій довжині вибагливою різьбою, Ветки, лози та квіти. Сукня на ній була зім'ята, наче вона бозно відколи не перевдягалася. «Сім загонів! Сім! З часів Тралоцьких війн вони ніколи не діяли в такій кількості. Я боюся, Лане. Я сподівалася, що ми випередимо події, але ми можемо запізнитися, як ніколи ще не запізнювалися. Ранд втупився на неї. Йому наче заціпило. Айз, седай. Він намагався переконати себе, що тепер, коли він знає на кого, на що він дивиться, вона виглядатиме так, як і раніше. На його здивування так вона і виглядала. Ну, може, не настільки досконало, як раніше, із зачіски подекуди повелазили пасма. На носі можна було помітити чорну пляму Кіптяви, але більше ні в чому вона не змінилася. Але ж повинна бути якась риса, якась ознака, яка би вказувала, що вона Айс седай. А з іншого боку, якщо зовнішність відбиває внутрішню сутність, якщо легенди кажуть правду, то вона мала би. Радше скидатися на траллока, ніж на жінку. І жінку понад усяку міру правабливу. Жінку, гідності якої не може зашкодити навіть сидіння на голій землі. І вона може допомогти тему. Хай якою б не була ціна, це найголовніше. Ранд набрав повні груди повітря. Майстри Морейн. Тобто я хотів сказати «Морейн, седай». Вони обоє повернулися і подивилися на нього, а він аж закляк під її поглядом. Це був не той спокійний, насмішкуватий погляд, який запам'ятався йому з часу їхньої розмови на Галявині. Обличчя в неї було втомлене, проте погляд її темних очей видавався поглядом яструба. Так дивляться Айс Седай. Руйнівниці світу. Ляльководи, що посмикують за ниточки, змушуючи трони держави танцювати за сценарієм, знаним лише жінкам Старвалона. «Ще трохи світла в темряві», – тихо, наче сама до себе промовила Айс Седай, а тоді сказала голосніше, «Як твої сни, Ранде Альтора?» «Мої сни?» – ошелешено перепитав він. «Така ніч, як отця, може принести людині погані сни, Ранде». Якщо ти бачиш нічні сновидіння, то мусиш мені їх переказати. Іноді я можу звільнити людину від них. З моїми снами все гаразд. Допомога потрібна моєму батькові. Його поранену. Це лише подрапина, але його спалює гарячка. Мудриня не може нічого зробити. Вона сказала, що не може. Але в легендах... Вона вигнула брову, і він замовк. Ледве зглитнувши клубок у горлі. Світло, чи існує хоч одна легенда, де Айс не була блеходійкою. Він подивився на охоронця. Але Лана, вочевидь, значно більше цікавив мертвий тралок, ніж те, що може сказати Ранд. Намацуючи для себе шлях під її поглядом, юнак продовжив говорити. «Я, еммм, чув, що Айс можуть зцілювати». «Якщо ви можете йому допомогти, зробіть хоч щось. Хай яка буде ціна?» Він знову глибоко зітхнув і квапливо завершив. «За будь-яку ціну, яка в моїх силах, якщо тільки ви йому допоможете, зроблю все, що завгодно». «Будь-яку ціну?» – задумливо промовила Морейн, наче сама до себе. «Про ціну ми поговоримо пізніше, Ранде, якщо буде така потреба. Я не можу нічого обіцяти. Ваша мудриня знає свою справу. Я зроблю, що зможу, але зупинити колесо, коли воно обертається, понад мої сили». «Смерть приходить до кожного, раніше чи пізніше», – суворо сказав охоронець, – «якщо тільки він не служить мороку» а на таку ціну може погодитися тільки дурень. «Не будь таким похмурим, Лане!» – хмикнула Морейн. «У нас є певний привід для святкування. Невеликий, але є!» Вона обіперлася на патерицю, аби підвестися. «Відведи мене до батька, Ранде. Я допоможу йому наскільки зможу. Надто багато людей тут взагалі відмовилися від моєї допомоги. Мабуть, вони теж начулись...» «Усіляких небилиць!» – сухо додала вона. «Він у корчмі!» – сказав Рант. «Це там! І дякую! Дякую!» Вони рушили до корчми, але він одразу вирвався уперед, зупинився і не чекав, доки вони його наздоженуть. Тоді знову далеко випередив їх і знову мав чекати. «Будь ласка, швидше!» Не втримався він, перебуваючи у полоні одного бажання – допомогти тему, і навіть не подумавши про те, як нерозсудливо квапити Айс Седай. «Гарячка його спопиляє!» Лан люто зикнув на нього. «Ти не бачиш, що вона втомлена? Навіть з Ангріалом те, що вона зробила вночі, це наче обігти все селище з лантухом Каменюк на спині!» Не знаю, чи ти вартий цього, вівчарю. Хай що б вона не казала. Ранд замовк, закліпавши очима. Спокійніше, мій друже, мовила Морейн. Не притишуючи ходи, вона поплескала охоронця по плечі. Він височив над нею і тримався близько, наче намагаючись додати їй сил. Ти намагаєшся повсякчас піклуватися про мене. Чому він не може так само ставитися до свого батька? Ланна супив брови, але змовчав. «Я йду так швидко, як можу, Ранде. Повір мені». Ранд не знав, чому вірити більше. Її невблаганним очам чи її спокійному голосу. У жодному разі не лагідному, а владному. А може не обманюють ані очі, ні голос. «Айс, седай!» Тепер він пропав. Він стишив кроки, аби не забігати вперед, намагаючись не думати, якою ж буде ціна, котру вони обговорять пізніше.